Namodase, bhagavato arahato samma sambudase. Namodase, bhagavato arahato samma sambudase. Namodase, bhagavato arahato samma sambudase. Tak probrali jsme krátce tělo pravdy, dharma A probrali jsme krátce, jaký je rozdíl mezi osvobozením Arahatu nebo Žáku a osvobozením Budy. Hm? Je třeba pochopit, že osvobození Arahatu je založeno na správném rozlišování. Hm? Osvobození Budhu je založeno na takovosti všech jevů. Hm? To je důležité pochopit. Čili je nad veškerým uvázání na rozlišování. Ať je jakéhokoliv druhu, ať je do ať je správné či nesprávné, hm? není prostě vázáné. Takovost není vázána na správné nebo nesprávné rozlišování. V takovosti vše je rovnoměrné. To je třeba pochopit, aby jsme vůbec chápali, o co se zde jedná. Čili... Když Budha realizuje tu, eh, to nejvyšší soucno, nebo nejvyšší pravdu, pak eh, s realizací nejvyšší pravdy, stejně tak, jako u Šrávaku, přichází takzvaná prišta labda giana. Prišta labda giana znamená poznání po probuzení. Poznání po probuzení žáků a poznání po probuzení Budhu není stejné. Ačkoliv v některých tradicích jako v yogačáře, i vlastně základní probuzení není stejné. V madhyamika je stejné, ale to, to už nás tolik nezajímá. Co nás zajímá, je, že jestliže získáme základní poznání, tedy základní probuzení, co se děje. Ať už je to Žák, nebo ať už je to Buddha, nebo pokročilý Bodhisattva, co se stane? Svět se stane nereální. Já, když se já stane nereálný, no svět se stane nereálný. Hm? To je důležité pochopit. Když já je sen, tak svět je to ten svět, který já chápe se stane tež sen hm? Teď v tradici ogačára a vlastně i v Mahajánovém učení cesta poznání probuzení je cesta vlastně poznání základního vědomí. Základní vědomí Obsahuje všechno, nejenom všechny objekty poznání, které můžeme poznat smysly, ale obsahuje, jestliže e, alája, vědomí, základní vědomí je svět e, našich minulých na, e, semen, minulé karmy, které, které určují, jak svět vnímáme. Teď eh, toto poznání po probuzení vlastně poznává eh, závislé vznikání tak, jak je. A závislé vznikání je sen. Je sen, který určuje bytosti. Záležitý. A to je těžké pochopit. To, co nás určuje, je vlastně sen. Nedá se to chytit. Teď tento sen ve smyslu žáku je sen založen na správném rozlišování. Ale v cestě bodysatů toto správné rozlišování Absolutně není vázáné na jakékoliv koncepty. V cestě boodisatu právě ty agregáty. Vlastně to, co tvoří naší existenci, agregáty 12 ayat a osmnáct dátů. je pouze eh, realita poprobuzení, realita snu, konvenční realita. A praxe bodhisattva je v této konvenční státce tím, že se stává pánem hm? Cesta bodhisatvů je ne se odvrátit od narození, ale stát se pánem narození. Stát, aby narození, smrt, všechno se probíhalo vědomě. Privilegium budhy je že se narodí vědomě, žije vědomě odchází vědomě. Čili stává se jeden s tělem pravdy. A to, co to, to tělo, které manifestuje vlastně ve světě, to je též jako sen. Nic jiného než sen. To je třeba pochopit. Zde je rozdíl v chápání cesty bodysatvu a žáků. V cestě Bodhisatvu tohle, to přechodné tělo, není nic jiného než sen. A bodhisattva praktikuje, aby tento sen, aby se stal pánem tohoto snu, aby ho použil tak, aby mu maximálně tento sen prospíval a prospíval teď druhým. To je cesta bodhisattva. To, dle tradice učení Bodhisatvu, to praktikuje nekonečné kalpy. Nedají se změřit. Právě proto se jim říká nezměrné kalpy. Čas je směšný v této praxi. A bodhisattva je právě ten, který se orientuje na tyto nekonečné dimenze. Nekonečné dimenze bytostí, nekonečné dimenze světu, nekonečné dimenze darmy, nekonečné dimenze bytostí, který, které je třeba privést k osvobození, a nekonečné prostředky k tomu, aby všechny bytosti byly privedeny do stavu probuzení. To je stav budhy, a to je praxe bodhisattva. Jestliže chápeme tuto perspektivu, tak to, co je zde řečeno, ne, už nezní tak absurdně, protože pokud tuto perspektivu ne, neznáme, tak to je vlastně absurdita. Ale tato absurdita není absurdita, jestliže chápeme, že vše je v těle pravdy té nejvyšší realitě. Vše je takovost. Neexistuje něco, co by takovost nebylo. Všechny světy jsou takovost. Všechny dármy jsou takovost. Všechny bytosti jsou takovost. Všechny prostředky jsou takovost. Teď Buddha se stal ten, který má dosáhl čistoty ve všech úrovních. To se v Mahajánovém učení říká. Čistota ve čtyřech úrovních. Na úrovni základu, na úrovni objektu, na úrovni vědomí, na úrovni poznání. Vše, co Buddha vnímá, je takovost. Čili na základě toho základního vědomí, které vyčistil nekonečnou praxi dokonalosti, to jeho základní vědomí se stává právě závislé vznikání, pravda závislého vznikání. Právě proto může vidět veškeré, jako v zrcadle veškeré karmy bytostí ve všech možných sférách bytí, protože prostě jenom zrcadlí, aniž by ulpíval na něče. Čili eh, podle učení Mahajány, ta sféra dármy, kterou Buddha dosahuje a kterou, v které se Bodhisattva cvičí, má dva aspekty. Aspekt rozlišení a aspekt své vlastní podstaty. To, co žák chápe, je, Aspekt rozlišení, správného rozlišení. To, co bodhisattva začíná chápat a praktikuje, to je aspekt vlastní podstaty. Tedy takovosti všech jevů. A tato takovost všech jevů, jak už jsme se dozvěděli, je nad veškerou schopností Pochopení normálním rozlišujícím vědomím. Je nevyjadritelná, neslychaná, nepochopitelná. A v této dimenzi se právě bodhisattva učí žít. A v této dimenzi, a to je dimenze nič, ničeho jiného než dimenze Budhu který dosáhly právě tyto čtyři čistoty, základu, poznání, vědomí a všech objektů vědomí. Na základě toho prostě jenom zrcadlí takovost všech věcí a kromě takovosti neexistuje nic. A takovost je vlastní podstata všech věcí. Jestliže toto chápeme, tak to, co je zde vysvětleno, už se nestává absurdní, ale stává se cestou. Vše zrozené je co? Vše zrozené je, je, je, je, je vlastně je, ta relativní pravda kterou Budha praktikoval nesčetné kalpy. A právě tím vlastně pro něj relativní pravda a ta pravda nejvyšší se stává jednota. A to je právě praxe bodysatvů. Tedy stav budhoství je jednota těl. To není v učení žáků, to je v učení bodhisatů. Právě proto v některých sutrách, ačkoliv žáci jsou přítomní, nevidí zázraky Budhy, protože vidí Budhu jako Něco, co se dá pochytit. Ale opravdový Buddha se právě nedá pochytit, proto je nevysvětlitelný, nepochopitelný. Náš svět, ve kterém žijeme z hlediska praxe bodysatvu, je právě tento zázrak nepochopitelný, nemyslitelný. A v těchto dimenzích se právě učí bodhisattva žít. A když se moudrý manžus zeptá, jak máme poznat vlastnosti zrození Tathagatu, co myslí právě je, že jak se manifestuje ve světě toto. Tato, toto tělo pravdy. A toto tělo pravdy se manifestuje právě, toto zrozené tělo se právě manifestuje ne, jako na základě, Nekonečných činů v rámci praxe dokonalostí, které Buddha praktikoval v minulých životech. Činy stvořených těl, tedy nirmana Kája, jak už jsme se zmínili, Buddha. Má tři těla a praxe bodhisattvu není nic jiného než poznání těchto tří těl. To znamená tělo pravdy, užitkové tělo a stvořené tělo. A tyto tři těla tvoří jednotu. Jestliže děláte praxe tantry, tak právě ta jednota je v tom pojetí jidamu, který si meditující vizualizuje, který představuje právě tyto tři těla. Všechny eh, symboliky jidamu jsou právě symboliky tří těl. Z tohoto hlediska Učení tantry je unikátní, neboť tantra tvrdí, že na základě poznání těchto tří je možno získat je v tomto životě. Proč? Protože ty speciální vlastnosti budhy, jako je 32 mahapurusha Lakhana, 32 a 80 Vedlejších znaků perfekce, hm? to patří relativní pravdě. Sinus dobrého rodu. Činy stvorených těl v Tathagatu jsou jako svět, co vytváří všechny druhy bytostí. Svět, co všechny, kdo vytváří všechny druhy bytostí? No, právě je Dharmakája, co jiného. Jenomže my, bytosti, to nevidíme. Dharmakája neboli tělo pravdy a Element, všechny elementy našeho poznání se nedá říct, že jsou stejné, nedá říct se, tež, že jsou jiné, ale v tom, v čem žijeme, není nic jiného než právě to tělo pravdy a elementy poznání, které nejsou od těla pravdy oddělené. Ať jsme sebe více zabedněný, tak žijeme už v tomto stavu. Všechno, co poznáváme, jsou darmy. Protože, jestliže věříme, že darma kája tělo pravdy existuje, no to pak samozřejmě všechno musí být pouze dharma. Co jiného? Ale to naším normálním rozlišujícím myšlením my nemůžeme poznat. A myšlením, které to poznáváme, kterým to poznávají právě žáci, to je rozlišující myšlení. A rozlišující myšlení nedá se na něj spolehnout. Z hlediska učení yogačáry je to šesté vědomí. A šesté vědomí je založeno na manas. Na, na, eh, manas znamená, je eh, individualizující vědomí. To individualizující vědomí zapřizpůsobuje to, že každá bytost vidí věci jinak, má jiné libosti, jiné nelibosti. A právě, jak už jsme se zmínili, na základě poznání moudrosti zrcadla, bodhisattva se učí poznávat tento orgán myšlení, který individualizuje náš svět, jakožto orgán stejnosti. Jelikož poznává individualizující myšlení jako orgán stejnosti, jeho rozlišující myšlení je pouze krásné vidění. Krásné vidění čeho? Že všechny darmy nejsou odlišné od darmata. A nemůžou být odlišné od darmata. Nemůžou být odlišné od těla pravdy. Kdyby byly odlišné od těla pravdy, tak tělo pravdy by nebylo možné dosáhnout. Právě, že nejsou odlišné od těla pravdy, proto je tělo pravdy v našem dosahu. Není odlišné od nás. Kdyby tělo pravdy bylo odlišné od nás, pak objekty našeho poznání by byly odlišné od od stavu věcí tak, jak je. Od takovosti. Teď na základě těch semen minulých zkušeností na základě semen našeho rozlišování a semen jmen, kterými věci pojmenujeme, my vidíme věci jinak. Ale toto z hlediska vidění realizovaného v Buddhy nebo Bodhisattvě je pouze sen, ve kterém bytosti žijí. Nic jiného než sen. Proč sen? Protože buddhismus tvrdí, že žádná dharma nemůže mít vlastní podstatu. Vlastní podstata patří těle pravdy, dharma ta. A právě proto to, co my vnímáme na základě našich minulých zkušeností, a na základě pění na našich pojmenováních, to všechno, tento svět není odlišný od těla pravdy. Není odlišný od těla pravdy, samozřejmě též není stejný. Proč? Právě proto, že z hlediska buddhismu je nemožnost, ať už je to jakýkoliv buddhismus, základní buddhismus, tež vlastně vyjadruje to samé. Žádná darma, žádný fenomenon. Poznání nemůže mít trvanlivou vlastní podstatu. Ty, I ty vlastní podstaty, o kterých, aspoň z hlediska teravády, o kterých terváda mluví, jsou v rámci závislého vznikání. Já poznávám tvrdost Země, jelikož poznávám tvrdost stolu jakožto element země, jelikož moje ruka je jaká měkká. Všechny v podstatě, všechny tyto vlastní podstaty, o kterých cesta žáků mluví, jsou též Terváda to říká jasně, ať v vádě je to není to tak jasný, ale jsou též vlastně eh, jen závislé vznikání. Nic jiného. A závislé vznikání je závislé vznikání, protože nedovolí vlastní podstatu jakéhokoliv objektu poznání. Proto Není, nemůže být odlišné od těla dármy. To je třeba pochopit. Čili tělo dármy a ty elementy poznání nejsou ani stejné, ani rozdílné. Jelikož nejsou ani stejné, ani rozdílné, to, co my vidíme, je vlastně sen. Moč. Protože my je vidíme právě odlišné od, od těla dávny. My si představujeme, že to, co je ta nejvyšší pravda, je něco, co e, je odlišné od toho, co my okoušíme v denním životě. A právě cesta bodhisatvů je, do denní zkušenosti přinést hm, tuto dimenzi ty nejvyšší pravdy. Nejvyšší pravdy, která je nemyslitelná, nevyjadritelná. To neznamená, že o ní nemůžeme myslet, ale nemůžeme ji chytit na základě našich pojmů Nemůžeme ji chytit na základě našeho rozlišujícího myšlení, které vidí věci jako něco, co skutečně existuje. Tělikož my vidíme věci, které jako něco, co skutečně existuje, anebo chceme vidět věci jako něco, co neexistuje. tak vlastně jsme odáleni od prýmé zkušenosti a reality, ve které žijeme ve které vše je darma ať si to přejeme nebo nepřijeme Musí to tak být, protože kdyby to tak nebylo, kdyby byla jenom jedna věc v naší zkušenosti skutečná, pak by všechny věci byly skutečné. A jestli všechny věci jsou skutečné, nic se nemění. A jestliže se nic nemění, co je to? Je to nirvána. Zase, kdyby jedna věc byla prázdná, všechny věci jsou prázdné, když jsou všechny věci prázdné, co to je nirvána? Co je tedy nirvána? Je to, co je nad nadpochopení normálního rozlišujícího myšlení. Je to nad nadpochopení jsoucna a nejsoucna. Je to nadpochopení, které závisí na našem normálním myšlení. Musíme se naladit na tělo pravdy, aby jsme pochopili vlastně Zázrak světa, ve kterému žijeme, právě proto praxe bodhisattvu není nic jiného, než naladění se na tento zázrak takovosti. A v tomto zázraku takovosti se právě rodí těla Tathágaty, těla buddhů. Zde je krásné přirovnání jako svět, co vytváří všechny druhy bytostí. Jeho vlastnosti jsou výzdoby a údržba světa nesčetnými cnostmi Tatágatu. Nesčetnými cnostmi Tatágatu, nesčetnými cnostmi právě těla pravdy Tatágatu. A tyto nesčetné cnosti těla pravdy, Tathagata, Buddha ve svých nesčetných, nesčetných minulých existencích, praxi, dokonalosti, právě se s nimi sjednotil. Právě proto ty, i ty jeho. Zrozená těla jsou nekonečná. Neb pro ně je jednota, absolutní jednota mezi nejvyšší pravdou a pravdou konvenční. Buda používá pravdu konvenční tak, jak si její bytosti představují, Z hlediska pravdy nejvyšší, ve které není nic, na čem je možné vlupívat a která obsahuje veškeré cnosti. To znamená, že pět agregátů existence Budhy, které existují paralelně a současně s tělem pravdy není nic jiného, než vlastně eh, naladění se na stav, o čem jsme mluvili, na stav přirozené nirvány. A má právě ctnosti přirozené nirvány ve světě. Právě proto, takovost je jako prostor a konvenční realita je jako sen. A tento sen se právě jeví v nekonečném prostoru. Proč takovost je jako prostor? Protože v prostoru se nedá nic uchytit a prostor je nekonečný. Základní meditace yogačáry je právě na, ten, na toto vědomí jako prostor. Základní meditace bodhisattva je právě tato meditace. Čili z hlediska budhovství pět agregátů existence, 12 sfér poznání, osmnáct elementů poznání, souvislé vznikání, všechno toto. Je konvenční. Pravda, která se jeví jako sen. A díky praxi dokonalosti v nesčetných životech, on právě ovládá tento sen. Ovládá tento sen na základě jeho nadpřirozených sil na základě jeho sil dármy, což jsou, je síla praxe jeho dokonalostí a na základě takzvaný sahaja bala, to znamená sil, které se současně věvují s ním, spolu zrozené síly. A ty spolu zrozené síly právě to je jeho užitkové tělo, díky kterému prodlévá ve slasti samády a pracuje na věmných sférách pro užitky joginů. ve prospěch jogínu. Měl bych poznat, že vlastnosti stvorených těl jsou vytvorené, zatímco vlastnosti těla pravdy jsou bez zrození. Teď v učení žáku to, co je zrozené, to, co je formované, to, co je složené a to, co není složené, jsou odlišné reality. Z hlediska praxe bodhisatvu toto odlišné reality nejsou. To je důležité poznat. To je vlastně základ zkušenosti zen. To je základ tež tantrického poznání. mezi složeným a nesloženým nemůže být žádný rozdíl v rámci takovosti. Takovost obsahuje vše. Nirvana je stejná takovost jako samsára. To znamená, že vůbec neskoumáme ty, Zkoumáme je. Samozřejmě, že je zkoumáme. Jako když Ale to všechno je pravda relativní. A to všechno se stane z hlediska praxe bodhisattvů. To se stane prišta labda giana. To znamená to poznání po probuzení, který můžeš, které používáš k tomu, aby prospíval druhým. Hm? To znamená, že i rozdíl hm. mezi konceptem a dármou je důležitý pro toho bodysvrfu. No samozřejmě, ale koncept je pouze koncept. Aspoň učení yogačára, jak víš, jsou tři pravdy, ne jenom dvě pravdy. Hm? Parikalpita, koncepty, to, co se dá Uchytit v rámci jáství, ať už osob nebo předmětu. To, co uchopujeme, my uchopujeme na základě slov a konceptu. A na základě těchto slov a konceptu je naše realita závislého vznikání. Realita závislého vznikání je realita strasti. Ale ta realita existuje právě na základě konceptů, kterými chytáme realitu. A jelikož e, můj koncept je jiný než e, koncept druhých, právě proto e, ta karma je příčinou nesčetných rozlišení v životě. Hm? My, naše koncepty jsou naše karma. A podle ní... E, Žijeme a znova se zrozujeme a znova umíráme. Hm? Ale karma probuzení je právě probuzení z čeho? Probuzení z poznání karmy jakožto snu je to tak? Proto význam probuzení je, ačkoliv všechny bytosti jsou vázány na karmu, je poznání neskutečnosti karmy. Právě proto, že poznáme neskutečnost karmy, se nezrodíme znovu. To neznamená, že karma nefunguje. Karma určitě funguje. Ale probuzením právě na toto, toto fungování nepatří mě. Když něco nepatří mně, tak co se děje? Nemám s tím problém. <laughs> nemáš problém s tím, co nepatří tobě, no tak postupem času je možno se naučit i e, nemít problém e, s jakýmkoliv druhém rozlišování. Hm? Z hlediska e, učení obzvláště yogačára vlastně e, ti, co sledují Cestu žáků, ačkoliv eh, pronikly hm, neskutečnost karmy v tom smyslu, že eh, ty faktory, které tvoří karmu, hm, to je nevědomí a ulpívání, si vyčistili, hm, no tak dosáhly eh, nejáství. Hm, ale jelikož jejich nejáství je založeno na správném rozlišování, nedosáhly plně hm? e, nejáství ve všech věcech. Protože jejich probuzení je založeno právě na správném rozlišování. A bodhisattva se vzdaluje od jakéhokoliv rozlišování. V tomhle tom je vlastně... E, v jistém smyslu podobné trochu Patanjali, Yoga Sutra, hm? kde tež vlastně správné rozlišování prekážka. Není prekážka v samadhi správně rozlišování. Hm? No, kdo potřebuje něco rozlišovat, když má samády? A bodhisattva praktikuje samády takovosti. To neznamená, že nerozlišuje, ale neexistuje absolutně jaký, jakákoliv tendence k ulpívání na rozlišování. Jelikož eh, žák vidí samsáru jako něco jiného než nirvánu, proto ještě je v něm tendence, musí být tendence, to je ta logika, musí být tendence k, k, k držení se rozlišování. Kdyby v něm nebyla tendence k držení se rozlišování, tak by byl Buddha. Hm? <tějí> znamenalo, Pante, že jsou dvě nirvány, jedna nirvána budhu a jedna nirvána těch budhů pro sebe. Eh, Nejsou dvě nirvány, je jenom jedna nirvána, ale ta nirvána, eh, jenom nirvána budhu je kompletní proměna hm? eh, rozlišujícího vědomí v moudrost. A moudrost je moudrost neulpívání. A ta moudrost neuplivání vlastně přichází z poznání hm, praxi dokonalosti, nekonečnou praxí dokonalosti základního vědomí, jakožto zrcadla. Hm? Tím pádem to individualizující vědomí se stává vědomí eh, stejnosti. A tím pádem šesté rozlišující vědomí je vědomí krásného vidění. Všechno je darma. A tím pádem pět smyslů dělá to, co chceš? Nemá zábrany? Proč nemá zábrany? Protože eh, veškeré tendence ulpívání na rozlišování, tam to neznamená, že Buddha neví, že, že jít ke dveřím. <laughs> Arahat, stejně jako Buddha, vůči dveřím nemá žádné ulpívání, protože Arahat si to rozložil na elementy. Hm? To jsou jenom elementy. Je to tak? No a elementy, kdo ulpívá na dveřích, ulpívá na konceptu, ne na elementech. Hm? Čili. Ten se tam dostal, že nemůže ulpívat na dveře tím, že si to rozložil na ty elementy, kdežto v praxi bodysatů ty elementy tež jsou ještě relativní realita. Vše, co se dá vyjádřit slovy, vše, co se dá vyjádřit koncepty, vše, co se dá myslet rozlišujícím vědomí, je jenom relativní relativita. Pravda. A relativní pravda je právě ta pravda, která zakrývá pravdu nejvyšší. Ale pro budhu ne. Pro budhu ta pravda nejvyšší a pravda relativní se stává stejná. Hm? Je to jasný? Teď mám poslít v tomhle okamžiku, že jo, ale tak až to bude jasný, budeš Buda, ale ty koncepty by měly být jasný. Musí člověk praktikovat, aby to bylo jasný. Právě proto to studium je tak důležité, že člověk má jasný koncepty pak praxe, v praxi jsou jeméně zábrané. Ale jestliže správně studuje s učitelem, <laughs> který ví, o co se jedná, nejenom prostě sbírání informací. Tak dame dál, nebož neskončíme nikdy. Čtvrtá otázka. Bodhisattva Manjúšeri se dále ptal, světem uctívaný, jak máme poznat zručnost v prostředcích ve výjevech stvořených těl. Teď je třeba pochopit to, o čem jsme mluvili. To ukazuje zručnost toho, kdo... Složil tuto sutru. To nebyli obyčejní lidi, Jedno navazuje na druhý. To, že pochopíme tělo dármy, pochopíme také prostředky těla dármy. To, že když nechápeme tělo dármy, nemůžeme chápat také prostředky těla dármy. Když pochopíme, že tělo dármy, Budhy není eh, eh, eh, ani stejné, ani odlišné od jeho zrozeného těla. Hm? To znamená, že ta nejvyšší realita a ta, eh, ta realita eh, konvenční nejsou ani stejné, ani rozlišné. Hm? Právě proto že žijeme v magickém světě. Ale my bytosti to nechápeme. K svět je výtvor kouzelníka. A to, tento kouzelník z hlediska sutera Mahajan. Mahajanové učení není nikdo jiný než naše vlastní vědomí. Až poznáme, co to máme za kouzelníka, no, tak všechny naše perspektivy se změní. Právě zde je krása učení cesty bodišatů, kontemplace na vědomí jakožto velký kouzelník. A na světě jakožto výtvory velkého kouzelníka. Hm? To je hlavní učení lankávata, Sutry, na které je založen Zen pravý. To je, co učil Bodhidharma. Je to tak? Jak máme poznat zručnost v prostředcích ve výjevech stvorených těl. To znamená, že ten život budhy není nic jiného než prostředky dharmakáhy, prostředky těla pravdy. Vymalakirti sutra ten laik vymalakirty, ať už je to Vymyšlená osobnost, nebo opravdu žil, právě vynadal Anandovi, že jde e, spěch, kam spěcháš a Anandovi. Jdu e, učitele. Jak můžeš ošetřovat učitele? <tějí> <tějí> Co to mluvíš za nesmysli, jak může být? Jak může být tělo pravdy onemocnět? Jak může tělo pravdy být, jak může tělo pravdy být ošetřeno? Ananda, ha. <laughs> Čili vlastně veškeré projevy budhy jsou jenom projevy právě tohoto těla pravdy. Cokoliv dělá je projev těla pravdy. Sinus dobrého rodu. Tyto výjevy, tady chybí se, se manifestují ve všech zemích budhů, ve všech částech vesmíru tím, že si zvolí zrození v mocném královském rodu. Hm? To znamená, že Buddha vlastně manifestuje tady jsem si to někde napsal, aby manifestuje, co To jsem si napsal do toho textu, co jsem ztratil. No a tak já si na to vzpomenu. To je v některých tradicích 11, některých 12, některých 13 činů Budhy, ve kterých se manifestuje právě tělo pravdy. Nejprve se zrodí vtušita. Vtušita je, je nejlepší nebe pro zrození Budhu, protože je ve prostředku těch těl, které jsou stvořené ještě na základě smyslu a je velice... A Buddha praktikuje aspoň taky je napsáno v komentáři střední cestu a střední cesta je tež cesta, že takže ani ne ani ne príliš, vysoké, nebe. vysoké nebe, ani ne nízké nebe, to je střední nebe. Takže první se Budha ví, kde se zrodí, buď se zrodí se tam, aby, aby byl ve prospěch bytostí, protože to tělo darmy se manifestuje ve prospěch bytostí. Avalokitešvára, Manžušry, všecko jsou manifestace těla pravdy ve prospěch bytostí v různých formách. A v, jestliže u Budhu, tak je třeba pochopit buddhistickou kosmologii. Náš svět, náš malinký svět se jmenuje Saha, svět, svět utrpení, které je, je v jednom slunečním systému. Indové oproti církvi věděli od zdá se od samých počátků, že země se točí kolem slunce a ne slunce kolem země. No a teď naše země je v jednom slunečním systému. Teď je, tisíc takových slunečních systémů tvoří e, jeden univerz nebo systém světu teď tisíc takových systémů světu je poloviční tomu se říká poloviční systém tisíc polovičních systémů je jeden Svět, ve kterém se Buddha vyjeví. Budha se nemůže vyjevit v jednom světě. Vyjeví se, tri, to znamená tři tisíce chvíli o kosmos. Tři tisíce tři tisíce, to znamená tisíc malých tisíc středních a. Tisíc tisíc velkých světů tři tisíce světů to je jeden svět Budhy hm? Nes, dneska už je to známe tento svět je bez hranic hm? jsou černý díry kde se hvězdy propadají, nikde není konec tomuto univerzu hm? Indové, zdá se na základě meditace měli jasný přehled o tom tento, no a svět Budhy Buddha se může zjevit jenom v tom, tom tři tisícovém světě. Se může zjevit jenom jedna, jeden Budha. A těch třitisícových tisícových světů je nekonečno. Hm? Takže, co to znamená? Stejně tak, jako praxe dokonalosti budou tři nekonečné kalpy. Jedna kalpa už je nekonečná, tak proč ne? Tři nekonečné kalpy. A 100 tisíc malých kalp. No a tady máme taky prostě Nekonečnost. Indická matematika je nejzajímavější, jedna z nejzajímavějších věd, protože tam jsou, kde už končí všechny triliony, biliony, tak tam ještě mají jména na, na ty nekonečné číslice, aby jsme se zbavili našich malých, směšných rozměrů. a ve které my věříme, že tyto rozměry jsou směrodatné. Tak Buddha, jelikož se učil v nekonečných životech dokonalosti, právě proto se zjeví v době, která je zrala a v rodině, kde ví, že Může maximálně prospět bytostem. V rodině, která je čistá, samozřejmě, a tak dále. To je stejný princip v hinduismu: zrození těch avatárů. Tak buď v zrození v mocném královském rodu, jako náš Buddha, tady tento náš Budha je Samozřejmě jeden z nekonečných budhů, který už tady byly předtím. Hm? Můžu se zeptat, uznávají se i zrození mimo ten kastovní systém? Třeba kdyby se v České republice narodil budha a my nemáme kastovní systém, když jsem vůbec vešel do Takové problémy si lidi nedělali. Ne, Vidíte, a já se <laughs> dokonuji. Netřeba si je dělat, protože svět, ve kterém žijeme, podle budistických představ, se jmenuje Dvipa, hm? což je jižní kontinent. Hm? No jižní kontinent je e, vlastně považovali za Indii hlavně a země přilehne a Indie sama se nazývá Madiadesha, což je podobný výraz jako Junkuo, což znamená střed světa. Všechny velký národy si představovali, že jsou svět světa. Izraeli to je taky, Jeruzalém je svět svět, střed světa. Číňaní taky, Indové taky, v Madhya je všichni buddhové byli vždy zrození v Madhya v Indii, kde jinde. Právě proto je třeba pomoz Indům, aby znovu zrodili budové. To jsou srandy. Tak zvolí si e, zrození v královském rodu, to je kšatria, což tento Buddha, bud, minulí budhové kteří jsou jako známi, se také zrodili buď v brahmánské rodině, anebo v rodině kšatria. Brahmánská rodina se překládá jako rodina. Knězí, ale Brahman je Brahman, Brahmin je Brahmin, to není žádný kněz, to je pomílený překlad. Brahmin znamená ten, který je zodpovědný za tradici Brahmy. Ne, může být klidně se zabývat zemědělstvím nebo čímkoliv, ale zůstává Brahmin. Nemusí být kněz, ačkoliv kněží většinou jsou Brahmini. Vyrůstá v něm, to znamená Budha, první věc, co udělal, jak manifestoval tělo pravdy, je, že vědomně sešel z nebe do lůna matky, pak se vědomně se narodil, Vědomně se narodil tam, kde chtěl, vědomně tam vyrůstal, vědomně tam užíval objektů pěti smyslů, aby ukázal právě vlastně, že užívání pěti smyslů není smysl života. Všechno to je hra, dar makája, těla pravdy jako sen. Pak, jelikož poznal, že užívání pěti smyslů není smyslem života, to tím manifestoval též tělo pravdy, opustil domov, tím též manifestoval tělo pravdy, protože cesta je odříkání. Praktikoval asketismus, tím též manifestovat tělo pravdy, protože extrémním asketismem cesta k poznání je střední cesta, extrémním asketismem se tam podle budismu nedostaneme. Když se ho zřekl, realizoval správné nejvyšší probuzení, tím manifestoval též tělo pravdy, které je spojené se střední cestou, Střední cesta je nad existenci a neexistenci. Hm? Právě užívání smyslu je díky pojmu skutečnosti existence a extrémní asketismus je díky pojmu neskutečnosti existence. Realizuje správné nejvyšší probuzení střední cestou Toto se nazývá zručnost ve prostředcích, ve vyjeveních stvorených těl Tathagatu. Čili vše, co Buddha na tomto světě provedl, není nic jiného, než manifestace těla pravdy. Manifestace toho, že relativní pravda a pravda nejvyšší tvoří jednotu. A to právě všechny jeho jevy se nazývají všechny jeho věci, co dělal, ať už je to 11, nebo 12, to je všechno spočítané různě v komentáři. Tomu se říká dhatu pušty. To dhatu pušty znamená, že tím vlastně živil skutečnost toho opravdového dátu, toho opravdového elementu, elementu těla pravdy, což je vlastně ať jsme si to vědomí nebo ne, je naše skutečnost. Tak pro dnešek by to stačilo? Hmm? Tak jak se na to dívá Náš přítel Kuba má nějaké dotazy? No, dotaz Všechno přesně? Hm? Ne, jasné to není, ale dotazy A Je to trošku to přiblíživého řed praxi, doufám. Hm? Aby Je jeden mistr. Z nový mistr měl ve zvyku vždycky zvedat prst. Aby... Jeden novic hm? se ho snažil emitovat, zvedl prst. Co se stalo? Z toho V tom momentě dosáhl osvícení. Novic. Jaký osvícení? Samozřejmě osvícení bodysatů. To neznamená, že se stal budhou, ale pochopil, že. Co, co pochopil? Nemá být pas. <laughs> když když dlábe do něčeho, do čeho nevidí, takže ztratí prst. Hm? Je to tak? Tak dejme si pozor, abychom nestratili všechny prsty. <laughs> tak jo, tak si dáme... No, Ještě te, prosím vás, než, než budeme meditovat, jestli si mohl se ptat na otázku z meditace. No. Když medituje na to bez, objekto, jako bez objektovou meditaci, v rámci toho prostoru mysli se ty objekty objevují, nevěnují jim pozornost, to znamená, snažím se, aby to těžiště, nebo uvědomuji si, že to těžiště je vlastně, jakoby, jakoby to řekla, na pozadí, nebo, nebo takhle objekty jsou na pozadí, že to těžiště je hlavním předmětem jeho zájmu, ale nicméně, jak sedím, tak potom E, prostě ta poloha, se, ta poloha mě nutí, jakoby, že ona vyjde dopředu v nějaký Určitě. Koupravu, Nejseš sám, to u každého. Dobře, ale v tu chvíli teda už vlastně vypadnou v ten okamžik, No to je právě je chyba. Každý den recituješ, forma je prázdnota, prázdnota je forma, Forma není rozdílná od prázdnoty, to prázdnota no. není rozdílná od formy. tak... To intelektuálně si to uvědomím, ale v tu chvíli mám pocit, že jsem vypadl. Teda. No tak právě protože lpíš na těle? Právě protože lpíš na těle, tělo a vědomí je pro tebe něco rozdílného? No. rozdíl pochází z lpění. Rozdíl pochází z pění, ale to neznamená, že rozdíl tady není. Kdybych nevěděl, kde jsou dveře, tak se k dveři dostan, tak rovnou tady zemřu někde. Protože bych ani nevěděl, jak se dostat k jídlu, že jo? Jenom těmu by se To znamená, to co říkáte, to je jako podvědomá tendence, jako bych mohl to si to interpretovat, že to je vlastně podvědomá tendence uh, uvěřit tomu snu. Bolesti budeme mít všichni. Bez bolestí se nikdo nenarodí. a bez bolesti nikdo nezemře. Hm? Ale. Co? Stále? No, řekl to sám. Ta bolest nemůže být skutečná. Jako jestli... No, když tě někdo pěkně praští, tak to bude skutečný. Nebo nebude? No, bude. bude to, bude to skutečný jenom relativní. Jestli je všechno scenárie v ty mysli, tak nemůžu přisoudit absolutní skutečnost. To můžu no, právě to je ten paradox, který je třeba vidět, že ta realita, v který žiješ a ta nejvyšší realita nemůže být rozličná. Kdyby byla rozličná, tak by ses nikdy do jakoukoliv realizaci nedostal. To neznamená, že necítíš bolest, cítíš bolest, ale cítíš ji tež v rámci reality. No, ve snu taky cítím třeba něco. No samozřejmě, no to víš, že jo. Ta bolest patří též ty nejvyšší realitě. Všechno se děje v rámci tý nejvyšší ránit. To je cesta bodhisatu. Cesta jogačáry je, že tohle všechno se děje ve vědomí. A to vědomí je nedualistické. Právě proto vše je prelud. No, intelektuálně to je jednoduchý, ale s zažíváním to je komplikované. No musíš si vzít zažívací tabletky. <laughs> <laughs> Na to je dobrá tantra <laughs> V Indii většinou používají ty zažívací tabletky čůrada. <laughs> ty nejsou vůbec špatný. Ty zažívací tabletky, to jsou právě ty různé paradoxy v zenu, to jsou ty tantrické metody. Hm? Tak začínáš v tom trochu tančit. Hm? Bez prostředků malé, kirty právě říká, Moudrost bez prostředku je poblouzně. Uvažuji na to. Je to tak, Zuzano? Nie, Vidíme to. <laughs> Bodhisattva právě je ten, který, teď sem, jsme to vysvětli, ne, nemůže pět ani na moudrosti. Aby jsi všechno opustil, potřebuješ prostředky. Moudrost sama nestačí. Zažívací pilulky je výborná věc. ten prostředek je třeba váš výklad, jo? Hmm, Tak to si netroufám říct, <laughs> ale prostředek může být v e, e, metody, kromě toho tež. tady ten výklad, proč ne? Ale hlavně použití těch metod. Musíš používat ty metody. Ať už je to Zen, nebo ta tantrická cesta, nebo ta čistá země, tu vizualizaci čistý země. Abys nejenom intelektuálně, ale tělem i vědomím, které je na tělo navázáno, poznal tu čistou zemi v sobě. To, co žijeme v tomto hrubým těle, je iluze. Je to sen. A my <laughs> se toho snu držíme jak klíště. Hm? Bolest je nakonec ten. No, ale to není tak lehký poznat. Když se laik zeptal Milrepy, jak se tam dostane co nejrychlej, tak si sundal kaťata a ukázal mu zadek. <laughs> a tam byl jedna jizva. To jsou prostředky. A kromě toho, ještě, když seděl, tak on věděl, proč sedí. On věděl ty prostředky, jak se dostat do té čisté země, to on měl všechno, to se naučí. Tak on si to vizualizoval, ty, ty výjevy těla pravdy. Musí si člověk buď vizualizovat, nebo se k ním dostat nějakým přímým pochopením. Zem je to nic jiného než to. No právě proto v té Mahajánové tradici ten učitel hraje strašně důležitou roli. Protože ten ti Manifestuje tu schopnost prostředků. Intelektuálně právě to je tvůj problém, že ty se snažíš to intelektuálně. A meditace, a nic při meditace, to no to jo, neřeším. ale to při meditaci ne, no ale zase se k tomu vracíš. Tak musíš právě použít tu meditaci, abys to vracení k tomu považoval za něco neskutečného. A u tebe je právě problém, že ta meditace a to normální uvažování nejdou dohromady. To je Tak jo, tak euh, dáme si. Malou přistávku pak meditaci pak recitaci. To, že zároveň je v tom prostoru, zároveň si je, je na tom a zároveň registruje. Ty prostor, prostor je tež jenom prostředek. Ta eh, nejvyšší pravda není prostor, to je jenom se přirovnáno k prostoru. Hm, to je důležité pochopit. To máš taky v tom traktátu, jestli si pamatuje? Hm? Jo, to si to právě jsem si říkal, jak je to možné, že, že, že prostor, takže to nemůže být, že to nemůže být skutečný. A to jsem narazil při té meditaci, že jsem to. No, to je pouze prostředek ten prostor. Vědomí není je jako, není prostor, ale je jako prostor. Ve své schopnosti všechno pojmout. Ale není jako není prostor. Vědomí je právě to, co tež má, má formu a nemá formu, je nad všechny kontrasty. Jasně, tak a co je vlastně, to, teda, to jsem vlastně ta otázka směřovala k tomu, jako kdy dojde ke spojení ty vypasány a samaty. Já jsem s tím myslel, tak jsem původně se chtěl zeptat, že... V... Tak z hlediska jogačáry pouhé vědomí je samata. Je A ty, ty to, co se vyjevuje ve vědomí, to je vypašané. Ano. To, to je možné, ale víc současně. No, samozřejmě. Ale jedině na základě prašrabdy, to je vysvětleno v těch kapitole. pokud není prašrabdy, tak to nevidíš současně. No, ale to se to vidím současně, jenže, jenže tam je... Ten, ten akcent, jako buď se při, můžu přiklánět na jednu nebo na druhou stranu. To, je, to tak je? Nebo to tak není? Ne, žádná strana není. Tu stranu si, si vytvoří To právě je vědomí, co se vytvoří tu stranu. Právě proto vědomí je jako prostor, protože si může všechno vytvořit Samsáru, Nirvánu, všecko může vědomí vytvořit No ale jako, nicméně si uvědomu, že buď jsem jako v bezhraničnost, buď jako víc v tom popředí toho vědomí, nebo jak bych to řekl, je ta bezhraničnost a ty objekty jsou jakoby rozostřené, nebo tak bych to řekl. Ty objekty, ty objekty a bezhraničnost je stejná věc. Ano, ale jako, jako když bych to bral, jak jste dal ten příměr s tím zrcadlem, tak když si víc uvědomuju to vlastní, jakoby, to vlastní zrcadlo, to v čem se to odráží a no, ale to, co se odráží. Ty v té nejvyšší pravdě ani žádný zrcadlo, to zrcadlo nemá žádný stojan, jak říká Chojnek. Nemá žádný stojan to zrcadlo. Ne, ne, já s Stojanům nemluvím, já mluvím jenom o té vlastní ploše. To právě nic v není vlastního. No, ne. Dobře, no tak ale tak nějak musím mluvit, nebo jak to mám říct? No, no? ta pravda relativní a pravda, právě používáš vědomí, abys poznal, že ty formy a ta, ten princip nejsou rozdílný. Dobře, ale když vám to, to snědl, když vám to sdělil, tak jak to mám? No tak to je právě to sdělení, je právě problém. Musíš to zažít. No tak já teďko si myslím, že něco zažívám a snažím se vás. Jako se vás zeptat, jako jestli to není jakým no, antasmagorický? Jestli... Nedělej s tím žádný problém, to no, není žádný problém. Ten problém si vymyslel. No, to jsem si Musíš zůstat v tom, v tom samádi, ve kterém veškeré rozlišení je neskutečný. To neznamená, že neexistuje, to rozlišení existuje, ale to, ty, ty formy, co se zjevují, právě to je výraz ty praxe soucitu.